most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Sziasztok, Gábor! Szerbusz, jó reggelt! Uh, kezdjük onnan, ahol tegnap nap a téged, álmos vagyok, és ez teljesen rányomja a végét a létezésemre, de vagy ügyekszem értelmesen kérdezni. Tehát, ha nem beszélek, az nem azt jelenti, hogy elalszom. Hogy, és vankor nagyjából 25-kor kell, hogy hagyjuk meg két reklámot fel kell dalolnom még, és utána meg el kell mennem hogy milyen, mi volt az a találkozó amiről te tegnap beszámoltál a klubrádióban és ami Németországban volt talán is a sajtóval volt kapcsolatos nem, ez Brüsszelben volt a, a... méghozzá Brüsszelben az Északra a tartomány az a legnagyobb német tartomány a képviseletén és a magyar, illetve a közép- és kelet európai médiapiac helyzetéről volt szó de lényegében... Nem ilyen apropóból, vagy csak úgy. Én azt hiszem, hát az apró az volt, hogy már volt egy, egy ilyen előkonferencia, tehát volt már ennek egy előzménye, azt hiszem Berlinben. Noha Északran a Westfalia, ugye az, az nem, Berlin nem oda tartozik, de volt már egy konferencia. Én azt hiszem egyszerűen arról van szó, ez most üzleti oldalról fogták meg, tehát most nem arról volt szó, hogy csúnya dologja a sajtószabadság korlátozása, hanem hogy a, a német cégek, a német médiacégek, de általában a német cégek egy ilyen helyzetben, hát mire számíthatnak Európában, ennek a... Igen, de abban a beszámolóból, amit te tartottál, és amely igen élvezetes nyelven volt előadva, azt élőben mondtad, vagy le volt írva? Már mit mondtam élőben? Hát, amit tegnap elhangzott a klubrádióban, azt élőben mondtad, vagy le volt írva, és olvastad? Ja, fölolvastam természetesen. Hát, ilyen föl kell olvasni, mert hangok összejátszása technikailag nem megy másként. Hát valaki élő beszédben is így tud beszélni, de most ez egy másik kérdés, tehát csak kérdeztem, ez egy formai, alaki kérdés volt. Abból azért számra az is kivilágott, egy nagyon érdekes összefoglaló volt, valószínűleg megtalálják önök. Ez a 6 és 7 közötti híradó, vagy nem tudom ott, hogy hívják ezt az összefoglalót, annak az elején volt, amikor 6 és negyed között talán, de e, amit én hallottam, nem a legelejétől hallottam, abban azért volt, megragadott engem az, hogy miközben volt egy országkritika, aminek talán voltak jogos elemei is, ugyanakkor azok a cégek, amelyek azt mondták, vagy velük szemben megfogalmazták azt, hogy ők vannak kellően nagyok ahhoz, hogy az itteni viszonyokhoz ne alkalmazkodjanak, mert te ugye arról beszéltél, hogy úhatatlanul alkalmazkodnak hozzá, azok a cégek jelenleg úgy tűnik, hogy szavakban nagyon mértékben nem alkalmazkod, vagy alkalmazkodnak hozzá, mint amilyen mértékben mondják, hogy nem kötelező hozzá alkalmazkodni, és mégis alkalmazkodnak. Ezt rosszul látom? Ön, e, is is. Tehát e, két médiacégünk volt jelen, két média óriás, az egyik az RTL, az alelnöke, aki megmondta, hogy igen, ők maradnak, de azért azt hozzátette, hogy nem is, nem is azért maradnak, vagy nem is azért pontolgatják, mert milyen csúnya ez az adó, ami egyébként hát tényleg közröhelyes egy olyan adó, amit a bevétel 50%-ára vetnek ki, hanem azt mondja, hogy a központi kérdés a beruházásnak a biztonsága. És ez nem csak az ő számukra, ez az összes német cég számára így van, és. Ezzel kell, ők azt mondták, legalábbis az ERTL, hogy ezzel kell foglalkozni. Hagyjuk azt, hogy véleménypről ez sajtószabadság, ezzel is lehet foglalkozni, csak ezek megfoghatatlan dolgok, ebből a magyar kormányzat mindig kibújik. De azt érdemes megvizsgálni, hogy ezek az adótörvények megfelelnek az európai. Volt-e ezen a beszélgetésen egyébként kormányzati tényező? Nem, nem, nem, ez a németek ma egymás között voltak, meghívtak magyarokat, tehát magyar előadókat, akik a helyzetet. Németek egymás között mindenki érdekében? Hát hogy, hogy mit csinál? Nem. A németek annyiban egymás között, hogy mit csináljanak ezzel a, a, ezzel a Tehát Volt egy államtitkár ott, egy Ézak-Renverszáli államtitkár, voltak politikusok, képviselők, és volt, mondom, az RTL volt az egyik, aki azt mondta, hogy marad, de, de, de föl kell lépni, és az EU-nak tanácsot is adott, hogy, hogy milyen... De vajon ezt a, a tanácskozást mi nem Németországban tartották, miért azon kívül? Mi volt ennek az unióhoz? Valójában milyen köze talán mégiscsak nem milyen köze Az észak a vesztfáliai ö, állandó képviselet az, egy, az olyan, mint egy követség, egy tartománynak a követsége lenne itt. Tehát az olyan volt, mint egy kulturális program. Hát mondjuk így, hogy inkább politikai program, de hagyd mondjam el a dolog másik oldalát, mert az Erdő az adott, hogy marad, mert... Ö, Föl lehet lépni ezzel ellen az, az Európa Unión keresztül, és mégpedig úgy, hogy meg kell nézni, hogy a gazdasági dolgokat betartják a magyarok, mert, mert azzal meg lehet őket fogni, mert azt, azt egy magyar kormányzat sem meri vállalni, hogy újat húzzon az Unióban mondjuk egy olyan ügyben, ami a végén aztán megvonják tőle a pénzt. Viszont ott volt a funke, ez a, ez a VAC csoportnak a, a főnöke, ennek a, a cégnek, vagy ennek a koncernek az egyik vezető, és aki azt mondta, hogy... hogy nem, ők kivonulnak nem csak Magyarországról, az egész. De ez a csoport mivel foglalkozik, nekem biztos kéne tudnom, de nem tudom. Ez egy Média cég, az a Veszdalcsi Álkemenetetünk, ez volt a tulajdonosa a hvg nek így már tudom, csak a rövidítésből nem jöttem rá. Igen? Igen, és ő azt mondta, hogy ezekben az országban nagy várokodik. Mely országokból? Az összes dél... Tehát minden, ami, ami túl van Bécsen. Uh -huh. Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia és a többi... Lengyelország? Azért, nem, nem, nem, hát dél-kelet, dél Azt mondom, hogy Lengyelország az nincs túl, tehát, tehát nem arról van szó, hogy a volt szociális országok. Nem, erről volt szó, tehát ez a térség, ez a dél-kelet. Uh -huh. ez, a, ez, a, ez, a dél ez a Balkán, ahol sajnos mi is beletartozunk, legalábbis az ő szem, szemléletükből kifakadóan, mégpedig azért, mert azt mondja... Hogy ebbe ez az a térség, ahol ez a Délkelet Európa, ahol a média politikai befolyásolás jelent, politika azt hiszi, hogy nem működik nélkül a média. Lényegében se a jogi, se a gazdasági kereten nincs meg a normális működésnek, meneküljön ki merre lát. Itt remény sincs arra, akár évek múlva se, hogy bármi megváltozna. Tehát egy nagyon negatív tapasztalat volt. Mondom, ők nem ez, ez nem, nem politikai, tehát ő nem politikai szempontból vizsgálta, azt mondta, hogy így nem lehet üzletet csinálni, legalábbis média üzletet nem lehet csinálni. A jogot úgy értelmezik, hogy a politikának ez éppen tetszik, vagy egyáltalán nem értelmezik. Ö, hatalmas veszteségekkel ott hagyták ezeket az országokat. Ez, ez, ez egy érdekes tapasztalat volt, és azért már maga az a kérdés is elgondolkoztató, amit az államtitkár felvetett, Tehát ő, ő vezette be, egy Mark Jánon-Aimannak hívják az állítlát, és azt mondta, hogy, hogy, hogy hát egy, egy somó olyan hír jön, ami a aggódomra ad okot. E, e, e, e, itt vannak ezek a szabályozások, általános bizonytalanság. E, van még értelem a Magyarországon beruházni? Kérdezte az államtitkár ezektől a uraktól. Tehát, kiktől? Most egy igent és egy nemet kapott. De kiktől? Vagy... Kiktől? Hát az Magyarországon médiával foglalkozó német vállalkozásoktól, és magyar szakértőktől ott volt, aztán meghívták. Én azon már nem voltam ott, amikor el kellett mennem. Mongatilla elmondta azt, amit a, ebben a elemzőközpontban a magyar médiáról kielemzett, meg ott volt Pécsről a poják, valamint egy Korvinuszos hölgy is. De Ö, számomra az volt az érdekes a, az a panelbeszélgetés, ahol, ahol a, a németek egymás köszönetepolják még ott volt, ö, gyakorlatilag elmondták a tapasztalataikat. Ö, tehát azt látni kell, hogy számomra ez volt egy igazán ö, megdöbbentő. Nem amit ott elhangzott, mert hát ezeket azért így ismerem. De az, hogy, hogy a tény, hogy németek politikusok és vállalkozók arról beszélgetnek, hogy hogy ez az egész térség is ebbe beleveszik Magyarországot, sőt, az egész Magyarország példáján úgy szólt a meghívó is, hogy, hogy a médiahelyzet dél-kelet-európában Magyarország példáján, hogy ezen gondolkodnak, és bármilyen választ adnak. Az a tény, hogy ez a kérdés felvetődik, ez számomra nagyon elgondolkoztató, különösen annak fényében, hogy hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül mi voltunk az, hogy jó, hát Magyarország, Magyarország, az a, oda érdemes jönni, ezek a legfelkészültebbek, és én csak föl van figyelmet, hogy a 90-es években még Magyarországon a német meg általában a külföldi nyugati beruházások, ileg beruházások értéke nagyobb volt, mint az összes többi volt, volt szocialista. Igen, de e, ugye az a része lemaradt, hogy a terápiás beszámolóban az is szerepelt. Hogy ugyanakkor a szereplők azt mondták, hogy vannak itt olyan nyugat-európai szereplők, ez például a Klubrádió példáján lett élesítve, amelyek megengedhetnék maguknak azt, hogy nem egy politikai, nem politikai okból, nem demonstratívan, de megjelenjenek adott esetben a Klubrádió hirdetői között, nem számolva azzal, hogy ezt egyébként jó vagy rossz szemmel nézi a kormány. Így van, én ezt meg is kérdeztem ott, nem csak a klubrádió, mert hanem, hogy általában, hogy, hogy miért is alkal, miért játsszák ezt a játékot, ami ugye nyilvánvaló, hogy a magyar kormányzat ki akarja gazdaságnak szárítani az ellenzéki médiát, sajtót. És ez meg az eszköze, hogy ezt a magyar gazdasági szereplőknél hát érvényesítse, de... Miért a nagy német cégek, amelyek tényleg óriásiak és amelyek, hát azért sok mindent megengedhetne magának, ők miért játsszák ezt a játékot? Érdekes, az RTL-es úr egy Schmidtnek hívják, azt mondta, hogy igen, ez így van, ez a probléma létezik és azt mondta, hogy nézd, ez pont olyan, mint önöknél újságíróknál az öncenzúra, az ember, az ember előre alkalmazkodik, tetszeni akar. Hát de volt ezzel együtt önkritika is, az a kérdés, hogy azon kívül, hogy ezt mondták, vajon ez rájuk, miért vonatkozik, miért lesznek hirtelen a németek, Magyarországon magyarok? Nem lesznek magyarok, de hát nyilvánvalóan egy vállalkozó elsősorban üzletet akar csinálni. Most persze a német vállalkozó hivatalosan a, a a szociális és politikai és társadalmi felelősséget. Jó, de akkor most rövidre zárva ezt a sort, ebben nem lesz változás? Ez, ez egy, attól nem lesz változás, hogy itt nem most valami elhangzott, de, de ezt elmondta mindenki, és egyébként ez az úr is elmondta, meg, meg egy, egy parlamenti képviselő is, aki jelen volt, bizonyos Péter a Kamerevert, már Európa Parlament képviselő, hogy a nyilvánosság segít. Tehát... Igen, ezt telep nap is mondtad, hogy a nyilvánosság milyen mértékben segít. A, a nyilvánosság az is rendelkezésre áll, annak a mérete jelen pillanatban szerintem minőségleg nem növelhető. Nem, nem erről van szó. Nem? A nem? Van szó. Arról van szó, hogy nem csak, nem csak a, a magyar kormányzatot kell elképni, hanem minél, minél hang, gyakrabban elhangzik a németeknél is, a magyaroknál is, egyáltalán minél, Gyakrabban szembesülnek vele azek a cégek, hogy figyelik őket, igenis látják, hogy ők ezt csinálják. Tehát ők azt mondta... ez a Mert azt gondolt, hogy a cégek ettől függetlenül nem foglalkoznak, ez állnaivitás? Nem. Én azt mondom, hogy ha egy cégnek naponta az fejére olvassák, hogy te, te gyáva vagy, és nem mersz, politikai megfontolása vagy gazdasági megfontolása van félsz a magyar kormányzat retorzióitól, nem mer szirdetni ellenzéki sajtóba. Én értem, amit mondasz, ezt nem nyilvánosságnak mondják, tehát ez olyan dolog, mint amikor valaki csomót köt azért, hogy ne felejts el, egy másik csomót kötött azért, hogy ne felejts el. Oké, okay, értem, de, de ezzel nem e, tudom, mit kezdeni. A nyilvánosságra van szó, ha ez, ha ez megjelenik egyszer a német sajtóba, akkor az abban nincs semmi. Ez mi akadály meg a német sajtót, hogy ez nyilvános legyen? Hát érted? Ez semmi. Valószínűleg olyan mértékben már nem érdekli őket Magyarország, hogy ezen ott filózzanak a német sajtón belül. Jó, ez meg a mi feladatunk át. Hát ez meg nem tudom, hogy a mi feladatunk -e, mert hiszterizálni az itteni viszonyok kapcsán a németeket, valószínűleg a németek ettől hirtelen nem fognak másféleképpen gondolkodni, lefőbb azt mondják, hogy mennyivel jobb, hogy mi itt élünk, és nem ott. Én ezt csak feltételezem. Nem, azért... Most induljunk ki abból, ami tegnap volt. Volt egy konferencia, ahol azt vizsgálták, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy Magyarországon euh, részint a médiában, de úgy általában a gazdaságban normálisan megéljen egy német cég. Na most ehhez azért ez is hozzátartozik, hogy a olyan viszonyok alakuljanak ki, és ennek két oldala van, amelyben ő is, meg a másik oldal is, érvényesíti az érdekeit. De ne felejtsd el, hogy itt tegnap egy olyan tanácskozás volt, ahol alapvetően, ahogy én kivettem, médiával kapcsolatos cégek voltak, már pedig a cégek zöme azért nem a médiával kapcsolatos. Ez igaz. Ez egy egyébként nem tanácskozás volt, ez úgynevezett workshop. Aki, ebben van workshop, ebből a szempontból a, majd megfelelő. Jó, hát. De ebből a szempontból nem egy jellemző szegmens, hanem egy kifejezetten sérülékeny és egy kifejezetten, kifejezetten szenzitív szegmens. Igen, de elmondták, hogy hasonlóan sérülékények és szenzitívek a bankok, a kereskedelmi vállalkozások, a, közszolgálati, a, tehát a a közszolgáltatók, úgyhogy azért annyira nincsenek külön, vagy annyira nem, nem különleges az ő helyzetük. De... Mégis azt lehet tapasztalni, hogy az ő öncenzúrájuk, mekkora, hiszen mindenki tudja, hogy itt korábban Jelasit Radován, a Magyarországi Erste Bank vezérigazgatója hogyan volt jelen, és aztán vonult ki, mert úgy gondolta, hogy úgy egyébként jobban tud lavírozni az Erste Bank, és a lavíroz itt most nem feltétlenül egy negatív szöveg összefüggésben van, bár nem en... is feltétlen pozitívban. Igen, ennek ellenére akkor, akkor másképpen máshonnan indulva. Tehát azt, azt mondtam, most akkor idézem ezt a hölgy a képviselőnőt, aki azt mondta, hogy persze, tulajdonképpen itt mozaikokról van szó, egy dönt, egy lépés nem jelent semmit. De azért az látszik, hogy ma már a magyar kormányzat mindenre reagál. Még az is egy reagálás, amikor az Orbán vagy a éppen ilyen ületékes miniszter, vagy akárki visszaver és azt mondja, hogy szó sincs róla, nem igaz, mert rosszul látják hazudnak. Jó, de itt van például konkrétan elhangzott-e bármi az RTL klub és a kormány kapcsolat felvételéről? amiről tegnap konkrétan azt lehetett hallani, a tévedés elkerülése véget Nem a kormány vette fel a kapcsolatot az RTL klubbal, hanem az RTL klub vette fel a kapcsolatot a kormányjal. a kormány pedig nem gondolkodik a reklámadó megváltoztatásán, nem óhajtja a vezérigazgató elküldését, és nem törődik azzal, hogy az RTL klub meg milyen megváltozott politikai műsorokkal jelentkezik. Erről lehetett tegnap bármit hallani. Az, hogy valami módon próbálnak tárgyalni, igen. Na most én azért óvatossággal kezelném a kormányzat ilyen irányú bejelentéseit. Láttunk mi már karon, Tökéletesen igazad van, de azt kérdezem, hogy ezen gyűjteményben, melyben sok karon, sok varjút láttunk már, sajnos vagy hál' Istennek, de el tudod képzelni azt a variánst, ahol egyébként a kormány enged, és ezt csak megszűnik a politikus RTL klub híradó. Hmm. Nem, én szerintem bizonyos dolgokat nem lehet visszacsenálni. Az elképzelhető, hogy valami fajta, hogy mondani szokták, modus vivendit találnak, tehát mindenki egy kicsit, egy kicsit mindenki visszavez, valahol valami kompromisszum születik. Minden elképzelhető egyébként, az üzlet végül is az üzletről szól, ők, ők nem missionáriusok. Ami nagyon érdekes, én szerintem az a baj, hogy a kormány, a kormányzat komolyan hiszi, hogy ezek, ezeknek politikai szándék. Én ezt értem, de azért mégiscsak az ember azt tapasztalja, hogy Balógy korábban sem volt az RTL klubból műsoros, és miközben boldog vagyok, hogy van neki műsoros, és imáron kinőttem abból az életkorban, hogy irigyeljem emiatt, nekem hát, ha valaki megérdemli, az tényleg a Gyuri, bár vannak más tehetséges emberek is, de, de ha most nekem nevet kellett volna mondani, hogy olyan és az elsőként őt említettem volna, sőt valószínű, azért ennek a műsornak a, a, a hadrend műsorba állítása, mégis egy hadrendi kérdésnek tűnik, és, és a kérdés az, hogy ezen a módon mi rendezhető, mi nem? Lehet, hogy nem rendezhető, de megint azt mondom, amit... amit... Az a kérdés, hogy elhangzott ezzel kapcsolatban bármi tegnap. Igen, annyit, annyi, annyi elhangzott, hogy természetesen tárgyalunk a kormányzattal, de hogy miről, hogyan, mit, ezt részleteket nem mondott, és őszintén szóval... Ez annyi... de hogy le lehet -e, hogy az RTL klub is indít egy hírcsatornát? Most hülyeségeket beszél, mondván, hogy akkor kikart. Ki kart. Azt például elmondta, hogy érdekes módon, amióta hát, kritikusabb hangot üt meg a kormányzattal szemben, a nézettsége az erőteljesen emelkedik. És vajon arról volt ez szó, hogy egyébként ez a politikus tartalom korábban mi nem jellemezte? Vajon ehhez a reklámadó, mint acceleráló előnek meg kellett-e jelennie? Igen. Tudod, ez olyan dolog, mint amikor az ember elhanyagolja a feleségét, a feleség azt mondja, hogy édes fiam, nem sokáig leszett el, izé melegítelek téged már a hátammal az álljban, és hirtelen a férj minden nap virággal jelenik meg. A kérdés az, hogy ennek muszáj-e így történnie. Igen, tehát amikor elhangzott az, hogy Brávó RTL, milyen, milyen kemény legények, vattok, milyen, milyen jók vagytok, akkor azért Olyák Gábor a Pécsi Egyetemről megjegyezte, hogy jó, hát ez most nagyon szép, valóban ez így van, de hát azért azt is tegyünk hozzá, hogy 2014-ben az RTL klubnak a iradója lényegesen kevesebb politikai, műsor, politikai témával foglalkozott, mint akár 2008-ban. Tehát a választások alatt határozottan visszafogta magát, nem akarta semmilyen módon hát hogy mondjam, kivívni a kormányzatnak a haragját, csak hát ráfázott, mert ennek ellenére elkezdték csuklóztatni. Mi volt a reagálása? Semmi, hát ezt tudomásul vették, mindenki nyert egyet, hát úri emberek egymás között, tudomásul veszik, hogy a másik tudja, hogy... Volt-e bármilyen rezüméje, tehát valami végkicsengés ennek a terapi találkozónak, vagy a végén mindenki megette a peretet és hozament? Lehet, hogy volt rezüméje. Eneket <gül> hamarabb kellett eljönni. Kellett mennem, ez, ez tartottan délután, én, én a délelőtti részt hallgattam meg, és őszintén szó szóval engem igazából ez érdekelt, amikor az úgynevezett... Pantó... Délután egyébként mi volt még, amint nem voltál ott... A Monk előadása a Urbán Ágnes, a korvinusz egyetem előadása volt még utána egy vita, majd pedig fogadás hát biztos az is nagyon érdekes lehetett de őszintén szóval engem kevésbé a magyarok érdekeltek, mert azt el tudtam képzelni, hogy mit mondanak Magyarok vegyesen voltak -e ezen a panelen úgy értem, hogy vegyesen, hogy a magyarországi médiumok független attól, hogy éppen kinek a kéz kezében vannak? nem nem, ezek. Tehát itt ez nem, ez nem egy parlamenti. Vagy Én ezt értem, de a nézőközönség soraiban. Ja, a, nézőközönség? Igen. a nézőközönség jó rész német volt. Láttam között a magyarok, a magyar nagykövetségről állandó képviselő természetesen ott voltak, és jegyzeteltek. Ö, és ö, ahogy láttam, hát végül is brüsszeliek voltak ott, ö, de voltak például olyan brüsszeliek. Tehát a Brüsszelben vannak olyan lobbisták, akik a média szabadsága mellett lobbiznak. Tehát itt nem csak a vegyipar lobbizik, hanem vannak NGO-k, tehát független civil szervezetek és ezeknek a, a tetőszervei, amelyek szintén lobbiznak, amelyek szintén fölszólaltak, amelyek szintén ott volnak. Ez egy érdekes dolog. Én azt hiszem, hogy, hogy tényleg igaza van annak, a, a, a, aki azt mondja, hogy, hogy ez egy kis mozaik. Tehát ez önmagában nem jelent semmit a másik külön önmagában nem lesz, mint amikor ezeket egymás mellé rakjuk, amikor már nagyon sok ilyen van, akkor, akkor ennek valahol egy ponton elkezd önsúlye lenni, mint ahogy ez áll arra is, hogy a, a magyarországi német cégek nagyon sokáig, nagyon sok mindent eltűrtek, nagyon sok mindent aztán, jó, hát persze, igen, ez nem is érint minket, meg nem annyira érint, meg tudjuk. De amikor ezek így össze, összegeződnek, akkor van egy pont, amikor azt mondják, hogy na jó, azért, azért itt, itt most már el kell gondolkodni. És szerintem most azon a ponton vannak, hogy gondolkodnak. Döntetnek úgy, hogy, és nyilván a többség úgy fog dönteni, hogy persze marad sőt, még be is ruhád. De ez a kérdés Korábban nem vetődött föl, hogy érdemese, hogy, hogy egyáltalán a piac megérette arra, hogy, hogy ide beszálljunk. Köszönöm szépen az összefoglalót. innen fogjuk folytatni, illetőleg majd másról beszélgetünk immáron a jövő érten, csak a tegnapi összefoglaló annyira megragadott, hogy gondoltam, hogy egy kiegészített verziót meghallgatok. Köszönöm szépen, Gábor! Viszont hallásra! Szia! Nem is Gábort hallottad? És most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt Fiala János Lehet? Tóth MSP első rész Azt feltételezem, hogy lesz második rész Elmondom, hogy minek aprópóján telefonálok Ö, Kötődésem zuglóhoz több irányú. Egyrészt ott dolgozott édesapám évtizedeken keresztül az Uzsoki utcai kórházban. Ezek most fontos is sorrendre volt tekintett nélkül, mondom. Ott lakik a barátnőm, ezért nagyon gyakran fordulok elő azon a környéken, és Papcsák Ferenc nagyvonalussága révén született egy olyan együttműködés, az önkormányzat és a rádió között, tehát nem az én bt nem az én rádió műsorom az én rádió műsoromban hangzolják el a beszélgetésével, a szerződés, a rádió illetve <kül> az azt működtető gazdasági társaság és az önkormányzat között működött amelyben ő ö, független attól, hogy mi egy politikai családba tartoznánk a műsor kvalitására vagy talán abból adódóan, hogy itt meg lehet jeleníteni olyan szempontokat, amiket máshol nem hetente állt rendelkezésre, miközben nem biztos, hogy más orgánummal ugyanilyen mértékben szóba állt volna, és nem hajolt el az, az úgynevezett kényes kérdések elő. Mondjuk ezt a három dolgot említeném. De mondhatnám azt is, hogy gyakran előfordulok a petőfi csarnokból a de nem hiszem, hogy további indoklásra volna szükség. Ön is tudja, én is tudom, másféle módon, hogy érdekes módon Újpest egy olyan kerület, amelynek a vezetése kapcsán a kerületi hírek viszonylag gyakran kerülnek az országos sajtóba, hogy ennek pontosan mi az oka, ezt nehezen tudnám megmondani, hiszen egyébként Vejnek Leonard is egy olyan polgármester volt, akivel kapcsolatban, meg annyi újságír jelent meg. Papcsák Ferenc ebben szerintem alapvetően mennyiségi változást tudott elérni, és hát régen volt annyi újságcikk a kerületről, mint most, amikor Karácsony Gergő egyébként, mert, mellékesen Szilveszter is a polgármester. Mi jól ismerjük egymást a karácsonyjal, és én értettem azt, hogy ő egy milyen politikai státuszkót próbál kitalálni és megvalósítani zuglóban, amely némileg nem emlékeztet, vagy nem is nem némileg nem emlékeztet arra, ami Magyarországon létrejön, egy gondolatkísérlet, amely nem gondolatkísérlet, mert gondolatkísérlet nem működhetne egy önkormányzat életében. És látható módon ez a gondolatkísérlet, amely ezen túljutott és gyakorlati lépésekkel jár együtt, Ezekkel kapcsolatban nagyon sok a felvetés, sokan értik, sokan nem értik, miközben ennek meg annyi olyan praktikus hozzata van, amely a királyi udvarokban mindig is jellemző volt, de hát a királyi udvarokban kevés embernek van bejárás, és a királyi udvarokban e, ritkán volt szóvivő, aki pontosan elmesélte, hogy mi van a királyi udvarokban, tehát e, Móricka az, aki azt képzeli, hogy ő egy önkormányzat életét, abból adódóan bedlék vannak a kapuján, érti. Én azon szerencsések közé tartozom, akiknek sokan mesélnek egy ilyen szervezet működésserül, és én nem élek vissza a bizalommal, ezt nem mesélem el másoknak. Elsősorban azért, mert abban a pillanatban, hogy az ember ki kiveszi ezt a maga kontextusából, az emberek már nem értik, vagy félreértik, és onnantól kezdve szinte már nem lehet visszajutni az eredeti állapotra. Az ember ugye alapvetően most azt is tapasztalta, hogy karácsony Gergely próbálkozott egy olyan szisztémával, ami Magyarország egyáltalán nem jellemző, ha most nagyon vulgárisan akarnék fogalmazni sok éhes szájat betömni, mert éhes szájak egyébként különböző pártok prominenseiből, jelenlegi, vagy korábbi prominenseiből adódik, és ezzel mintegy nem lefedni, hanem megszüntetni azokat a politikai jelentéteket amelyek e, zugló életét egyébként az elmúlt években borzolták, de nem biztos, hogy pontos ez annak, ami történt. Én arra kérem önt legelőször is, hogy legyen szíves, mesélj el, hogy önnek milyen zúglói kötődése van a vonalban, Tóth Csaba. Köszönöm szépen. Érthető volt a felvezetés, többé-kevésbé? Abszolút, abszolút. Minden területre kiterjedt, igen. Mint egy erről, erről mindegyikről tudunk sokat beszélni valóban. Az én kötődésem elég hosszú időre fekint vissza, hiszen az után már az első alvérletemben ott laktam az uglóban és aztán ahogy az idő alatt előre első cégeimet és ott alapítottam és, és nagyon sokáig ott is működtem, volt egy rövidebb időszak az életem amikor vidéken éltem de hát aztán 10 évezőt vagy 15 körül, amikor visszaköltöztem akkor új bolottot kötöttem ki úgyhogy nekem, nekem ez nagyon, nagyon régi történet már az ugló, minden sarkához kötődök és, Milyen kötődése van önnek a Magyar Szocialista Párthoz az, hogy jött létre? 2000-es évek elején, 2000 környékén elkerültem, én kapcsolatot pont a, a, a vidéki korst. Magyarul ön nem egy veterám. És vég? Magyarul ön nem egy veterám. Hát mihez képest? Hát hogy 1980-ban is akár tagja lehetett volna az MSZP-nek, vagy, vagy 1990 után lehetett volna alapító tagja az MSZP-nek. Ez nem így van. Én... Ön egy hány éves ember? Ne, én 55 leszek idén. Oké, okay, rendben van, hát akkor nagyjából egykorúak vagyunk, aki 2000-ben lép be az MSZP-be, az egyébként nyilvánvalóan ott valaminek a következtében lép be, hiszen korábban is megtette volna. Vajon mi volt ez azok? Ok? Így van, hát éve egy korábban az üzletéletben tevékenykedtem, sőt kifejezetten csak abban, különböző területein kültereskedelmel, kereskedelemmel foglalkoztam, ingatlan fejlesztésekkel foglalkoztam, és azt a 2000 környékén, akkor az, az, sokomban éltem, és ott, ott kerültem közelébe a politikának hát, barádogon keresztül, ott, jött lehet egy olyan baráti társaságikkel, szóval együtt faszizgattunk, együtt gondolkodtunk, vagy együtt sörözgettünk, és az megérintette a politikai közélet egy kicsit. Miért pont az MSZP most egy rossz mondatot fog mondani, Sopron nem egy baloldali város? Ha, akkor azért az volt, hát ott volt baloldali polgármester, és volt baloldali többség önkormányzati Sopronban, tehát az, az pont az az időszak volt, amikor, de, de egyébként egyéb, egyéb, egyéb, egy érdekes dolgok, tehát abban az időszakban, amikor ne közelébe kerültem a politikának Sopromban, Sopromban ott a helyi közéletben, akik jobb vagy baloldalom voltak, vétköznap, vétvégéken együtt foszíztunk, együtt sörözgettünk. Ez ma úgy nem. Valójában a közélethez való közeledését azt mi hozta létre? Az, hogy már annyi szabad ideje volt? Vagy mi? Hát az érdeklődés leginkább, hogy mondom, hogy egy társaság, baráti varáti társaságról elmegy beszél. Oké, okay, azt kérdezem, hogy ön, mint a közéletet élő ember, aki már nem üzletemben, mit gondolt, hogy mit szeretne megváltoztatni Sopron életében, vagy nem Sopron életében azáltal, ha egyszer politikussá válik? Hát ott ott alapban, amik a, a környezetnek között semmit, ott, ott kerültem kapcsolatban, tehát azt kérdezte, hogy honnan volt uh -huh. az indítatás. Tehát ott, ott kerültem kapcsolatban, és aztán az ember tehát látta, hogy a politikán keresztül, egy helyi politikán keresztül van a lehetőség arra, hogy megváltozzon ott a, a, a, a helyi közélet valamilyen módon, vagy annak valamilyen formában lehet azt a terelgetni, és így belesodródik az ember, hogy ahogy, ahogy baráti beszélgetések kapcsán van vélemény, ezeket elmondja, egyre jobban, egyre jobban megismeri ennek a működését, és egyszerűen csak részesé válik, és az ember kíváncsi, és tenni akar. És így alakul ki. Tenni akar minek érdekében? Hát, hogy változtasson azon, amit látsz, hogy az nem megfelelő, az nem jó, azon változtat neked, hát, ugyanez így a zuglóra is. Jó, de, a... de hogyan került, tehát miért pont az MSZP? Hát meg gondolom, hogy ezekből a beszélgetésekből, annak idején, euh, amit ott az ember látott, azt érezte, hogy ez az a párt, a baloldali párt, ami inkább euh, az emberekről szól, az emberekért akar tenni a foglalát, akarja inkább megoldani, és valóban ott találta meg azt a helyet, ahol én éreztem azt a közösséget, ahol együtt tudom. És miután váltott azt követően Budapesten is megtalálta ugyanazt a közösséget, amelyel egyébként ön aztán később azonosságot tudott vállalni. Ez a közösség, ugye ez, ez, ez nem, nem más vidéken, meg Budapesten, a baloldali közösség, az itt is baloldali és ott is baloldali közösség. És hát ugye ez főleg a mi közösségünk, a, a szocialista pártban azért elég jól ismerik egymást. hát hogyha valaki valahol ebbe a közösségbe beépül, elkezd dolgozni, azért elég gyorsan megismeri az ország más pontjain ugyanebbe a közösségben dolgozó embereket. Tehát nem egy idegen pályán kell folytatni, tehát rövid időn belül azért hát kapcsolatokat. Erről... És hogyan léphet fölfelé a grádi csokont az, vagy a lépcsőfokokon? Hát mint mindenki más, mint mindenhol. Az, hogy az ember előbbre lépjen, az hosszú kitartó munkát jelent, és e, elhivatottságot, hogy igen, az ember úgy gömölőt tenni akar. Ugyanúgy, ahogy a gazdasági élető életben az ember megtanulta, hogy ő kell bizonyítani kell, Enget egy céget alapítottam viccendélyt, tudtam, hogy kell, egy ő Ugyanez ez a folyamat hogyan alakult a párttal? Hát a ugye ez alakult, hogy az ember kitartóan dolgozott azért a célért, hogy valamit később elérjen ezzel, és valamit lehetőséget teremt. Hogyan alakultak a tisztségek? Örvezető, örmester, alzászlós, zászlós, és így tovább? Így, hát az, minden volt az ember természetesen, az így járta a, a pártítséget, de hát a pártítség az, az egy kicsit más, mert ott a közösség választ maguk körül a vezetőket, és hogyha a közösség úgy ítéli meg, hogy az ember alkalmas arra, hogy ennek a kis közösségnek vagy egy nagyobb közösségnek valamilyen szinten a vezetője legyen, akkor, ő, akkor meg. Jó, de az, hogy végül is milyen helyet foglal az apparátusban, az múlik az illető, és múlik a párton. Kérdés az, hogy ő kerületi pártvezető akar-e lenni. Kérdés az, hogy ő egy aparátus ember akar lenni magában, az aparátusban, a központi apparátusban, de nem akar más tisztséget vállalni, vagy éppen akar vállalni, önkormányzati képviselő akar lenni, vagy országgyűlési képviselő, ez az ő életében, hogy alakult? Ez ahhoz, hogy egy helyi szervezetben, például egyes maradjunk zuglónál, amit a zuglónál beszélünk, a politika formál, vagy helyi között hogy az ember lenni, az szükséges, az természetesen a szervezetben, valamilyen módon azért meghatározó legyen mérvadó legyen a véleménye, ahol az, az, az, az ennek a közösségnek ott helyben ezt el kell fogadni, és hogyha elfogadják azt az irányt, amit az emberek kezdenek, természetesen akkor tisztelik meg az, hogy megválasztják vezetőjének. Ő mennyi ideje vezetője az Uglói Szociálistáknak? 2007-ben választottak meg először az Uglói Szociálisták elnökét nyolc éve. De önkormányzat ön képviselő volt valaha? Egy rövid ideig voltam, csak zuglóban önkormányzati képviselő, ez 2010-ben volt, aztán arról lemondtam, mert akkor, akkor kerültem be a parlamentbe először. Úgyhogy maga testületben nem, de az önkormányzatnak a működését természetesen elég jól ismerem, mert amióta én a kerületi szervezetünket vezetem, a természetesen ugye napi szinten van a rend az önkormányzati képviselőivel, másrészt pedig hát azért élénkebb foglalkozunk a helyi önkormányzati munkálomást de nem tudnánk a saját a dolgainkat sem végezni. Valójában zugló, mennyiben egy olyan kerület, amely megérdemelte az elmúlt években azt, hogy valamiért mindig felfigyeljenek rá? Hát Zuggló, igen, Zugló megérdemelte, több okból is, hát ez, ahogy látszik, egy kicsit darás fészek jellege van a kerületnek, és... Ö... De miből adódik ez? Hát... Nagy az olajkincse? Igen, igen, ez is lehet, hogy közel játszik, de említett három forgalmestert, ugye jelenleg itt a előző papságot, de a Leonardot is. Hát ugye ők, őket nem lehet azzal jellemezni, hogy az elmúlt tíz évüket mondjuk az ugló közéletében töltötték el és ismerték volna a helyi viszonyokat. Hát jöttek messziről nagy álmokkal, a szerdán utóbb szembesültek azzal, hogy más a valóság. És aztán vagy boltban köztük, vagy volt köztük, annak, aki akart is tenni, de És ezt megszenvedte az én úgy érzem, igen, megszenvedte az ugló, az az elmúlt 12 évben, hogy igazából nem történt. És ez alapvetően annak a következménye, hogy az országos politika ilyen módon képeződött le az önkormányzati választásokon? Hiszen Magyarországon ennek nagy hagyománya van. Hát egyrészt, de másrészt mondom, másik inkább a probléma. Tehát az, az uglót egy kicsit ez a ilyen, Elpathop állasodott talán itt a, a, a önkormányzat, illetve a helyi politika, mert visszatekintve itt a, csak az elmúlt kettő sziklós egyik akkor alapul, az ismálasztan tíz év lesz. Ezek a messzirőjött emberek ugye nem érezték azt, hogy nem értették azt, hogy mit kéne itt tenni, mindig halogattak itt mindent, ezért nem történt semmi zugló, nincs ennek folyamatban lező fejlesztések, nem oldottak meg a nagy problémát Hát ugye jól ismeri zuglót, látja, hogy milyen, például a parkolási helyzet zuglóban, milyen a közbiztonság, milyen a köztöröcüknek az állapota, a bérlakásokról nem beszélve. Tehát értetetlen az, amikor a, a Szomszéd kerület, ahol mondjuk egy utca egyik oldala, még Zugló másik, meg már 13. kerület, azon az oldalon működik, a dolog itt nem működik. Azt kérdezem öntől, menjük vissza akkor, ahogy ön is számolt, 2006-ig ebben az önkormányzatban neve Zugló mekkora volt a szocialisták aranyjá a képviselőtestületben? Ha visszaemlékszik rá. 2006-ban és azt megerőzően is egy MSZP-SZSZ-es többségi önkormányzat volt Hát ö, meghatározó volt a Socialistát többsége, Lesz -el együtt volt meg igazából. Oké, okay, 2010-ben? Amivel lehetett volna ö, irányítani. 2010-ben ugye az volt a, a pont akkor ugye országosan is, de is minden, az úglogban is elvesztettünk szinte mindent. Az országosi választásokon a, akkor már ugye dolgoztunk néhány évet. Tehát mi olyan 2006-tól kezdtünk el aktívan 2007-től az én Tehát ott azért az elmúlt az eltelt három évnek a munkájának az eredménye azért már megvolt. Az országisi választáson az én az már viszonylag a jók közé tartozott akkor. Én se tudtam még akkor nyerni, de azért úgy, úgy látszódott, hogy azért úgy följöttünk ugye a mi, mi választott az eredménye ugye, a mi oldalunkról nézett, a bal oldalunk tekintetében asszem, a 8.-10. volt. Ez, a, ez az eredmény jött oda föl, ugye, hogy tavaly már az országban a második legjobb eredménye tudtam nyerni kapcsákkal szemben. A, a mi... Igen, de most még egy pillanatra csak visszatérve a képviselőtestelven, tehát 2010 és 14 között szocialista kisebbség volt. És az, hogy annyira volt szocialista kisebbség, egyetleni körzetet nem tudtunk megnyerni akkor a körzetekből, három képviselőnk volt benne az el Tehát jelentős. A... Abszolút. És most? Hát mind a 15 körzetet akkor a Fidesz képviselői nyerték meg. És most? Csak listáról volt három képviselőnk. Most a, a, a, a, a tavalyi választáson, meg miért mondanám az őszövér egy érdekes dolgot mondanék, a tavaszon az országsi választáson, amikor én nyertem, én úgy nyertem, hogy minden önkormányzati körzet eredmény is azt mutatták, hogy ott is nyertem. Tehát minden körzetet megnyertem magyarul. Hát úgy gondoltuk, hogy ez jó alap arra, hogy azért össze biztos, hogy olyan eredményt fogunk elérni. Jó, az... akkor itt egy meg kell, hogy álljunk, és egyáltalán ö, nem fog remélhetőleg visszaélni azzal, hogy nekem közvetlen kapcsolatom volt, a hajdan volt polgármesterrel, aki ugye egyben országgyűlési képviselő is volt, őt megrázta a szó fizikai értelmében, és emberileg is az a vereség, amit önmért rá 2014-ben, áprilisban. Igen. Nem, ezt, ezt, ezt csak mondom, tehát, hogy, hogy az egy nagy megrázkódtatás volt a számára. Azt kérdezem öntől, hogy a 2014 április eredmény, országgyűlés, az minek volt köszönhető? Ott valójában valamilyen népszerűség, valamilyen törölve, népszerűség, a Fidesz népszerűség vesztése köszönt be, ki- és átzuglóban, és ha igen, akkor vajon ez hogyan lehetett ilyen átütő pont ebben a kelletben illetők? Ha nem, akkor mi volt az oka? Hiszen ő nagyon jól tudja, hogy számtalan alkalommal beszéltek arról, hogy a közhangulat Fidesz ellenes, a választások mégse ezt tükrözték. Beleértve a 2014-es választást, ahol megmaradta a Fidesz kétharmados többsége. Igen. Na, szóval a Mi történt Zuglóban 2010 áprilisában? 2014. Magában kevés lett volna, mert akkor az országban nem csak 8 körzetben, vagy nem tudom hányban nyerünk akkor, hanem megnyerjük a 106-ot. Tehát azért látható, hogy az önmagában kevés. Sok minden között Budapesten sem nyertük meg az összes körzetet, természetesen. Zuglóval ehhez képest van, a második, harmadik legjobb eredményt tudtuk produkálni. Sok oka van. Egyrészt ugye közrejátszott egy padság személye, és ugye itt, itt tudok visszaütni arra, hogy azért megszérőjött emberek, akik nagy álmokkal érkeznek valóba és nincs meg a kellő helyismeretük és a hátterük a bázisuk, és sokszor érhetőket őket meglepetés. Ráadásul az elmúlt négy év az nem a zuglóról szólt, nem az uglói emberek életéről szólt, nem a az uglói emberek, az zugló problémák megoldásáról szólt. Volt néhány látszott beruházás, mert próbálták itt elkendőzni, hogy elkelni a történeteket, de mögötte. Csak a problémák voltak, a botrányok, a, a, a tüntetések, a kifizetetlen alvállalkozók, a gyanús ügyletek, ha a vagyonkezelő ez lehetne sorolni, ez, ez egy napi problémák voltak, kettő volt hangos ugye, abban az időben sajtó. Propszul működött az egész rendszer. Milyen volt az önök személyes viszonya? Ön volt ugye a szocialisták helyi vezetője, Papcsák Ferenc pedig a Fidesz helyi vezetője is egyben. Hát az sokat nem tudunk beszélni, mert nem volt. Így... Oké, okay, hát akkor ennyi. Jó, de akkor, akkor marad a kérdés. Mi történt 2014 áprilisában? No, Pocsekerenc nem törekedett arra, hogy bármilyen kapcsolatot építsen velünk, hogy a kerület érdekében egyáltalán bármilyen pár folytassunk, megtültek voltunk ott a kerületbe, próbáltak minket valamilyen módon bedarálni, eltüntetni meg semmesíteni. Ezt felhasználták teljes egészében a rendelkezés a olyan kanáci forrás szinte, hiszen egy olyan zúlói média működött akkor, ami, ami semmi másról nem szólt csak a papcsákról és az ami ha, ha én személy szerint be is kerültem, akkor csak olyan tekintetben ott gyaláztak éppen valamiért. Lehet... Ilyen erről készült egyébként műsor is, tehát e, ilyen bolt. Igen, tehát arra nem volt lehetőségünk, hogy e, meg tudjunk így szólalni. E, mi a saját munkánkkal értük el azt, hogy az emberek egyáltalán tudtak rólunk, felfigyeltünk rá milliót... Milyen részételi arány volt és végül is milyen eredmény született 2014 áprilisában? Hát az országhoz, az ország képest valamivel jobb volt a részvételi arány, és hát én közel 22 ezer szavazatot kaptam, egy olyan 30-rel többet, mint a papcsák, tehát azért egy jelentős különbség győzelem volt, egy meghatározó győzelem volt az első. És ugye akkor arról beszéltünk, és ugye ez következik ebből, csak akkor ott még megállítottam önt egy pillanatra, hogy ez az eredmény, ez azt feltételezte valamit a körzeteket figyelembe véve, hogy a szocialista párt a szó jó értelmében, talán nagyobb mellényel, de lehet, hogy ez nem egy jó kifejezés, több képviselőjelöltel, vagy adott esetben polgármester jelöltel indulhatna az októberi önkormányzati választásokon. Ugye itt, által, itt itt ide lépett ön, csak ön visszavitte még egy kicsit időben. Igen, hát ez az, az április ügyőzelem ezt alapozta meg, illetve ezt vetítette elő számunkra, hogy miután minden önkormány... Miért nem ez történt? Könnyű mondom. Ez, ez, ez látszott, hogy ez veszik ki elő, hogy egy, ha ez a, ez a tendencia folytatódik, akkor októberben is azért nagy valószínűséggel, ha nem is minden. Álljon meg a fákesben, mert biztos, hogy ez a tendencia folytatódik. hogy ez, ez az állapot, ez, ez valós, és októberre is valószínűsíthető, hiszen a tendencia, hogy folytatódik, az mit jelent, hogy attól, mert hogy ön országgyűlési választás lett, attól áprilisig, októberig lesz egy földindulásszerű változás a kerületben, vagy mire gondolt? Hát lehet, a változás megtörtént áprilisban. Tehát volt egy földindulásszerű változás áprilisban, hiszen az, ahogy is mondta, hogy ezt a vapcsák Ferencet ez megütötte ez a, a vereség, nem volt akár fölkészülve. De hát azért egy, egy, egy regnáló polgármester, egy, egy, egy országisi kérdésre, ráadásul azért a politikában, neki neve volt a politikában, tehát egy ismert személyiség azért úgy bevetett mindent, egy nagyon komoly kampány toltak hátorizsban tavassza, és ennek ellenére vereséget szemmet. Erre mondtam, hogy ha ez irány ez így folytatódik tovább, akkor az, ö, számunkra egyértelmű volt, hogy összenyerni fogunk, és ezért értékelődött felzugló ebben, ebben a tekintetben. Tehát amikor elindultak nyáron a, a egyeztetések az összefogásról, vagy bármiről a fővárosban, az egy, ez egy értékes területnek minősült ebben a valakúban, mert hát ugye ez egy nyerhető kerület volt. Hát lát, látott ön is, hogy szabis összeállítás, bármit kutatási, melyik a nyerhető a való szempontjából melyik nem zugló, mindig az első három volt volt. Ne... Mennyire mennyire harapta meg a valamelyik úját akkor, amikor ehhez képest mégis az a döntés született, a pártok, miután összedugták a fejüket, hogy nem a szocialista párt fog polgármestert jelölni zuglóba. Hát ugye hosszas vita volt nyáron, a, ebben a hosszas vitában szinte... A, a... Az evidens volt, hogy ne haragjon egy másodpercre, az ön életútját követve mi mérsékelten ismerjük egymást, de ami, amit őről tudok, és amit őről hallottam, az egyáltalán nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy ön nem parlamenti képviselő lesz, hanem polgármester. Ön miért nem ezt választotta? Ez még nyáron is felmerült. Még van tekintetben is felmerült, hogy elindulok én polgármester és, jelöltként, és, és inkább a parlamenti mandátumot hagyom ott. De miért nem ezt ön? Ez most nem egy kárhoztató kérdés, kíváncsi vagyok. Ez azért, mert az ember. Én is még mi mindenki más bízunk abban, hogy azért az osztályos választás ennél jóval jobb eredmény születik természetesen meg. És ugye mostantól van életben az a, a jogsfeve, az a törvény, ami összetéretetlen uh -huh. jelent, a és az osztályos képvisel, ez magyarul választani kell hogy ki, melyiket, melyik irány. Jó, de ahogy mondja, lemondhatott volna róla látva az eredményét. Igen, hát ha... A... Ez ugye egyetlen egy okból volt lényeges. Az, az a kérdés. egy, egy pillanat ugye abból a szempontból nagyon lényeges és ez sajnos nem lehet ennél e, udvariatlanabbul megfogalmazni, hogy van ez uglóban egy olyan jelölt önön kívül, aki reálisan, reális eséllyel indul a szocialista párc színeiben a polgármesterséget. Úgy tűnik, hogy önön kívül ilyen jelölt nem volt, ön pedig megmaradt parlamenti képviselő, és most nem egy szembedicsérés, mert ilyen alapon én őt nem tudom megítélni, de arról volt szó, hogy oda nem tudnak senkit se állítani a csatásorba, akkor marad a védelem, és a csatásor élére pedig egy Más csapatból valót kell szerződtetni. Így jött létre ez a szituáció? Hát nem így jött létre ez a szituáció, így is tűnhet, hogy így jött de nem ez volt a. Hát nem, nem hogyan jött létre? Nem azért kellett itt szerződtetni bárkit és beengedni bárkit, mert nem volt alkalmas jelölt. Lett volna? Hisz, hát természetesen, hát ugye mi ott helyben Zuglóban nem, nem tavaly nyáron találtuk ki azt, hogy összefogunk és összezárunk, és ez a politikai. De vajon miért nem ő lett akkor a képviselőjel, vagy a, a polgármester jelölt? Szóval azok, az, az, azok a demokratikus oldalai szervezetek összefognak, hiszen előtte két évvel ezelőtt mi már össze kiáltunk, összefogtunk a Zuglóban, amikor a kommunális adó ellen tüntetni uh -huh. voltunk az országban az elsők, ha kiáltunk egy nagy molinóval, hogy mi már itt összefogtunk, és ezt várjuk. Oh, hát, Kihárna ez nem egy nagy kuszt, az, hogy ez tényleg eredmény, eredményes legyen, az a kuszt, hogy ezt, ezt az eredményt produkálta. A kérdés az, hogy minden produkálta ezt a Szocialista Párt októberben. Mindjárt mondom, tehát nagy kuszt volt akkor is, mert azért 3000 ember vittünk az utcára akkor, amikor még nem voltak mindennaposak a tüntetések az országban, most már ugye mindennaposak, de akkor nem. És ez egy, egy kerületi ügyben, egy, egy, egy kerületi életében egy 3000-es tüntetés azért az óriási dolog, amikor megtelt a Bosnyák fér, és onult a tömeg a elé, és követelt ezt a kommunális adót és a visszavonását, illetve a szaktenőbezárásának a visszavonását. Hát azért az egy rendkívül nagy megmozdulás, az út az első igazi, olyan, amikor érezhette a hadság, hogy ott az énagaszék alatta. Csak így, hogy zárójeletet tegyem, vagy jegyzem meg, és aztán a később erről is visszatérünk, hogy mind a, mind a két előterjesztésnek annak idején, amikor a vihar kavart a kerületben, az a Rosgány Zoltán volt az előterjesztő, aki most megalapozás terület. Akkor itt meg kell, hogy álljunk, és pontosan azt történt, amit feltételeztem. Hívom önt a nap folyamán, és akkor megegyezünk abban, hogy mikor folytatjuk. Könnyen lehetséges, hogy nem is kettő, hanem három beszélgetési jön létre. Én azonban azt gondolom, hogyha meg akarják érteni az emberek, mert szinte minden nap érkezik egy kérdés kapcsolatban, akkor ön, és később igénybe véve akár Papcsákferez, rosszganizáltán, és hát ugye minden héten Karácsony Gergely segítségét próbálom megérthetővé tenni azt, ami zuglóban történt. Ma nem keltettem olyan rossz benyomást, hogy ne tudjunk egy újabb időpontot találni? Rendben folytatom. Rendben van, akkor erre a jövő héten sort kerítünk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Önök túlcsabát hallottak hallották, sok pozíciója közül. Most választuk azt, hogy a zuglói MSZP elnöke. Mit? És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.